Перелому нема, там тільки вилих, з яким не дуже ти побігаєш. Та й куди бігти, я не мав жодного поняття. Тутешні місця зовсім не безлюдні. Наткнутися на санаторію або чиїсь заміські особняки з охороною, рад плюнути. Настільки не факт, що ця сама охорона вчасно прийде мені на допомогу. І тим більше не факт, що мої переслідувачі злякаються охорони. Мені раптом стукнуло в голову, що в обох такі можуть бути, навіть, напевне, є серйозні документи. Якщо не працівники міліції, то якоїсь приватної служби охорони. Те, що мені їх не показали, ще нічого не означає. Ну, переді мною вони особливо і не крилися, але якщо доведеться видряпувати мене з-під чогось досить умовного захисту, такі документи дуже знадобляться. До того ж, Усі довколишні охоронці, кого б вони не охороняли і кому б не служили, мають одну дуже цінну рису характеру. Вони ніколи не запитають зайвого і не поцікавляться тим, що виходить за межі їхніх службових обов'язків. Вони стережуть спокій депутатів та мільйонерів. Нічия більше особиста безпека їх зовсім не переймає. Через біль у вивихнутій нозі, рухатися між деревами зграбно, я не міг. Час від часу озирався на бігу. Переслідувачі не відставали. Обох одразу я не бачив, але то з лівої, то з правої сторони майоріла постать. Притулившись до якогось соснового стовбура, я знову вистрілив, не цілячись. У відповідь ахнули постріли відразу з двох боків. Стиснувши зуби, я побіг далі. Хоча побіг – це сильно сказано. Пошкоджена нога боліла, ступати на неї було неможливо, і мені доводилося, по суті, стрибати на одній правій, спираючись на п'яту лівої, мов ну, на якийсь костур. На далеко я так не забіжу. Ніби на підтвердження цих думок, позаду знову бабахнуло. Тепер майже зовсім близько. Сахнувшись, аби вийти з ймовірного сектора обстрілу, я раптово втратив опору під ногами, земля кудись зникла і аж кереберт покотився кудись униз, де мене відразу вдарило щось під ребра. А рівчак, на дні якого я оговтався, виявився не дуже глибоким. Нахромився я на суху гілку, що валялася в рівчаку, і куртка не дала завдати моєму тілу сильнішого, ніж синець пошкодження. Рипнувшися би вилізти з рівчака, я зрозумів діла не буде. Ліва нога відмовилася служити остаточно. Єдиний спосіб – рятуватися рачки. Тільки далеко я так не втечу. Гей, ковбою, ти де?» – почулося звідкись збоку. «Побігав і харе!» – це кричав лисий. «Ми вже побачили, що ти крутий перець. Давай, вилазь!» Та тебе ніхто не буде вбивати, якщо ти вже так цього боїшся!» Найрозумніше в моїй ситуації... Лежати тихо. Я перевернувся на спину, якомога зручніше вмостившись на дні рівчака, стиснув руки для пістолета обома руками і виставив зброю перед собою, зігнувши руки в ліктях, аби не так трусилися. Гілки під ногами лисого хрустіли вже майже поруч, ще трохи, і його голомо запустить виросла на краю рівчака. Зупинившись, лисий закрутив головою в різні боки. У темряві та ще й над ніями. Мене з першого разу побачити важко. Та мисливець не збирається обходити її і йти далі. Це було б зовсім по-кіношному. Навпаки, Рівчак приверне його увагу. Просто мусить привернути. Зараз він опустить голову, гляне собі під ноги, придивиться. Не знаю, чи встиг Лисий побачити мене до того, як я виставив уперед руки з пістолетом і двічі вистрілив. Спеціально я не цілився, просто направив дуло в його бік. Ціль стояла так близько, що промахнутися означало лише те, що Бог зараз не на моєму боті. А таке на моєму. Лисий скрикнув, сіпнувся, зігнув ноги в колінах, поточився і впав просто на мене. Я ледь встиг відкотитися в бік. Тіло гупнулося поруч, почувся стогін. Перехопивши пістолет правою рукою, я став на коліна і кілька разів ударив лисиво по обличчю. Стогін припинився, тіло піді мною обм'якло. Не випускаючи пістолета з руки, я спритно подерся нагору. Що робити далі? не знав. Але чомусь здавалося, від одного мислиця кульгау втекти буде легше, ніж від двох. Та рівтяк не здавався тим безпечним сховком, де можна пересидіти по я не встиг вибратися. Плащ наспів сюди раніше, ніж моя голова вистромилася з рівчака. Він біг на крики та звуки пострілів. Урятувало мене те, що переслідувач не встиг як слід роздивитися в темряві, що тут відбувається. Коли його ноги опинилися переді мною, я, відкинувши пістолет, відчайдушно рванувся вперед, підбадьорюючи себе бойовим викликом, вчепився обома руками за ці ноги, шарпнув, не чекаючи такого винтазного боку, плащ завалився на землю, незграбно махнувши руками. Мить, і я вже опинився зверху. Пальці намасали його очі, вдавили їх у череп. Мене ніхто не вчив такому прийому. Навіть не знаючи, він десь прописаний. Я лише боровся за своє життя, і заради цього готовий був стріляти і рвати ворога зубами. Коли в око встромляють пальця, це боляче. Плащ завив від болю, і, скориставшись, цим я сперся йому на груди коліньми. Замахнувшись, ударив обома руками, стиснувши пальців в замок. Вдаривши, хекнув, мов, дроворуб. Тоді знову замахнувся, ще раз ударив. Без сумніву, мій супротивник був більш тернованим. Скинути мене себе такому, як він, за виграшки. Та на моєму боці були блискавичність несподіванка, від чайдушністі непереборне бажання врятуватися. Останнє – безвідмовна перевага навіть маленького гобіта над гобліном одороблому. Після п'ятого удару плащ перестав опиратися, лише стогнав. Я зліз із нього, він тут же скотився на бік, затулив руками обличчя. Ліва нога боліла. Та все ж таки я, спершись її п'ятою об землю, замахнувся і два рази влупив супротивнику по яйцях. Він заскавчав побитим собакою. Зігнуті в колінах ноги потягнулися до живота, прикриваючи одночасно пошкоджене чоловіче хазяйство. Стукнувши його для певності ще раз, я підібрав свій пістолет і пошкотильгав у бік шосе, не озираючись. Навіть якщо плащ оклигає досить швидко, а поранення лисого виявиться не надто тяжким, все одно в мене є фора, що найменше півгодини. До траси дістався досить швидко, перетнувши її залізу машину. Ключі стирчали в замку. Відкинувшись головою на спинку водійського крісла, помасив кишеню, перевіряючи мобільний на місці. Витяг трубку з кишені, натиснув кнопку виклику. Дисплей підморгнув зеленим кольором. Працює. Зв'язок є. Та спочатку подалі звідси. Запустивши мотор і розвернувши машину, я подався назад, у бік Києва. Розділ 16. Хіцманські школярки. Я прокинувся, коли поїзд уже переїжджав пруд. У голові трошки шуміло від випитого напередодні. До Чернівців дорога не близька, до того ж у моєму стані шифруватися навіть від випадкових пасажирів цілком природно. Та все ж я думав, що від кількості випитого у вагоні-буфеті на ранок мені буде гірше, а я не зможу довести до якого-небудь кінця справу, заради якої поїхав на Буковину. Знав це та все одно не міг зупинитися хотілося швидше зняти напругу останніх днів, залізти на свою улюблену верхню полицю пласкартного вагона, закутатися з головою, повернутися обличчям до стіни і віддатися цілком на милість дороги. Поїзд їде, ти в поїзді, і від тебе тепер нічого вже не залежить, аж до кінцевої зупинки. А Замоливши похмурі провідниці розчинної кави, і отримавши гарячий і зовсім несмачний напій, я присунувся ближче до вікна, дуже задоволений з того, що мої випадкові попутники не звертають на чоловіка, котрий пив до глупої ночі, жодної уваги. А ще більше, мене тішив мій стан. Пом'ятий, проте зовсім не розбитий. Видно, вчора, на моє щастя, був саме той нечастий випадок, коли алкоголь у великих дозах несе неруйнівну, а лікувальну дію, і, як результат, не бере людину в лищата, а лише приносить розслаблення. Сьорбуючи каву, ну, точніше, кавовий не пій, я дивився на прикарпатські краєвиди за вікном, вглядався в затягнуті вранішнім березневим туманом далекі карпатські безкиди і ще раз прокручував голові вчорашній день. Насправді, вчора нічого особливого не сталося. Вирвавшись від своїх викрадачів, я повернувся до Києва і вже з дороги набрав номер хмари. Той звичкою попросив передзвонити за півгодини, або ще краще почекати, поки він з вільниці не бере мене сам. Не давши грузинові відключитися, я крикнув у трубку. «Мене щойно трохи не вбили!» Після чого хмара тут же запитав, де я, і звелів, де б я не був, їхати до нього в контору. Цього мені тільки не вистачало після всього – української міліції. Назвавши хмарі свою теперішню тимчасову адресу, я вимкнув телефон, повернувся на Кудряшова, машину залишив за пару будинків від своєї схованки і до появи грудина встиг прийняти душ, заодно оцінивши ступінь отриманої в бою шкоди. Нічого страшного не сталося. Нога боліла, та перелому, як я й передбачав, не було. До завтра. Повинна сама пройти. Кілька подряпин, пара сенців, брудні джинси. І, як встиг заодно переконатися, розстріляна обойма від ТТ. Хмара дав мені його вже з початою обоймою, а запасною не передбачив. Так що тепер пістолет можна було використовувати хіба що як холодну зброю для рукопашного бою.